להיות כבית ירבעם ועל אשר היכה אותו. בשנת עשרים ושש שנה, לאסה מלך יהודה, מה אלה, ון בעשה על ישראל, בתרצה שנתיים. ויקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרחב, והוא בתרצה שותה שיכור,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 ויתר דברי אלה וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת עשרים שנה לאסה מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על דיבטון אשר לפלישתים. וישמע העם החונים לאמור,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 האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובסגוב שעירו הציב דלתיה כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון